Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndimë kërkojmë. Salavatët dhe selamët, mi pengam berin tonë, alehi salatu dhe selamë. Pastaj mbi shokët e ti besnik, mbi familjën e ti të ndërshme dhe mbi gjithë muslimatës dhe se të ndjekër rrugën e ti më të mira dyrën e dite në fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, dhe të vazhdojmë në ciklin të cine kemi filluar para disa jave. Kjo është legjirata e nantë më radhë, mbi shpjegimin dhe komentimin e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Përmendëm në këtë ligjëratë sot i kaluam prek këtij vargu se dhe e patë vet se nuk ka të më të rëndësishme në jetën e njeriu sesa emrat e cilësive Allahu të Allahut te barekatu taala. Ndërsa nëse e shikojmë Kur'anin harf për harf, ajet për ajet, surrë për surrë, pastaj e, e e detajlizojm pastaj e bashkojm prapë e shikojm si tërësi pastaj e shikojm në hollësi do ta shohim se krejt Kur'ani sillet në boshtin për ta njohur Allahun subhanahu wa taala me emrat e cilësit ti e tij të mëlloja sonte me len Allahu te barekehu wa taala pasi që i pofunduam rregullat neve mund nuk do të ndalemi me rregulla por do të vazhdojna që të mësojm emër për emri nga emrat Allahu të e Allahut te barekehu wa taala para se të fillojm me emrat Dota bëjmë edhe një para hyrje të emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala jo mbi rregulla, mirë po mbi atëse atë sa Allahu te bareke ve teala e ka lidh jetën e njerëjut me njohjen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Sin kader, doaj është ndodhi të cilat i bën Allahu te bareke ve teala me neve dhe si me si me Kur'an. Andaj, sonde me lejnë Allahu të barek e vëtara, do të marim disa prej shembujve të Kur'anit dhe nga jeta e pengamberit a lei salatu e selam dhe disa prej pengamberve të tjerë të cilat neve do të nga e zbulojnë sa largë shkon pra sa ska ishëm shkon se njeriju po nuk ditit diqka nga ema dhe cisit Allahu të barek e vëtara blokohet në shumë prej njojeve të cilat ati duhen në jetën E kësaj bote ose për ta Shujt kure ishtjen Ose për të vazhdu Me bërë një pun Ka mundësi një njohje E Allahu të barek e vëtjara E qel një rrug dhe një mos njohje E blokon një rrug që të shofëmi në Në historin e pengamberit ton Alehi salatu vë selam Të nërruar dhe zër Allahu gjelona ka kryuar Kredve komplet Që neve të arrim vetëm një sen Dhe është Të njoftohemi me Zotin tonë të bare kjo vëtjala Pas njoftimit vjen bindja Mirë bëdjetarë kanë dhanë Mes njoftimit dhe bindjes ka ndrlisht shmërit pandar Pra së mundët dikush me pretendu njoftim Vetëm se duhet me egzistu edhe bindja Nëse mungon bindja, aj nuk e ka njoft Nga së është e pamundur Me e njoftë Allahun, kryusin, Zotin e madh Dhe pas ta njëri u atimus mi u bindë është e pamundur Pra ati i mungon njohja Andaj shenjhë kur islamu të imi e thot Në mes e ilmit për Allahun Dhe bindjes ndajti ka Ka ndërlith shmëri Po eksiston mundësia të njeriu me pas një Loj informacionit të mjegulluar Por aj nuk i shorben Dhe nuk i quat aj ilm Por nuk quat se aj dim për Allahun të bare kjo e tala Por neve kur themi vërdikan kjo di për Allahun Do e mos themi që edhe i bindet Allah subhanahu wa taala andai gjithmonë çisërohet njeriu njoha për enëra dhe cicit Allahu te bareke wa taala na asdozi zgjerohet njoha shariyatit Allahut dhe kaderit te tij sa i bërket shariyatit sa i fqet shariyati i cili esh Kurani dhe hadithi peigamberit alay salatu salam kjo esh moi let Pra, shpjegimi shëriatit në njën e emrave cësive të Allahu të barë kjo e tëla, është me i letë. Jo me i letë në vetë vetëi, pra, pa peshë, është shumë me peshë, mirë po krasim në njohën e kaderit, është shumë me i letë. Qështë të da shofëmi, rastet të caktuara nga kaderi Allahut, ku edhe pengambert të zotit, janë dalë të hutuar, se nuk dimë që pëndohë. Rëtë da shofëmi sa Allahu gjelluala, Në realizimin e emrave Edhe cilësive të ti Në realizimin praktik Në univers të emrave të ti Edhe pengamber dhe njëherë Nuk kanë ditë me do në shpjegim Qëka po banë Allahu tash Kjo është qështë i Allahu Pra dhe lezët qështë i Allahu gjelola Ashtë ashe madhe Sa që pengamber të Allahu Më dje para pengamberve me laset e Allahu I janë ndalë Për para Për para mos njojës Qëka po banë Allahu gjelola të një në këtë qadar ekstreme. Prandaj thash, çdo herë që njeriu e shton dozën e yhoris, për Zotin e vet Subhanahu ve Teala, açi shtohet doza për dixhëra. Por njohjen e shariatit se kjo është hak dhe vërtet dhe s'ka tjetër dhe i shtohet edhe njohja e qaderit si ka ndodhur, për të mirave dhe të këqijave. Jo krejt, jo krejt, do shohim një dozë të caktuar, ndosë një dozë tjetër mbetet e e panjohur për për njeriu. Sa i përket të ndëruar lezër, që është jësë njohje së Allahu të barëk e vëtë ala, sot do të shtojmë një piesë të cilën nuk e kemi përmen të regulat, madjas nuk e këziston në përregula, dhe ajo shka ka përmenjë shekhull islamu të imie dhe i bënkajim e gjauzije, se emrat e Allahu të barëk e vëtë ala dhe cilësit e ti nuk mësohën vetëm me të ledzuarë. Rëna e dim se një piesë e ma dhe njëhurive tonë janë me të ledzume Por sa i përket emrave dhe sisive të Allahot Kushush Zotit, qaka në qenjën e Zotit Nuk mësot dhe shme të ledzume është dhe një element tjetër të silin në robi Atë sa e realizon, atë që edhe merë nga njëhuria për Allahun të bare kjo e tëra Kjo shifët më smirë të vëzër për në cilën në piesë të Kur'anit Në shumë pjesë të Kur'anit Mirë për nga me e qarta Kush ka mushaf mërët me nëndjek me Me Kur'an Kjo shifë dhe zërë më smirtin Në surën e par E cila i ka zbrit Muhammedit sallallahu aleyhi sallem Në bëqështjen Se si njëftohet njëriju me Allahun Te bareke Jo e din ajetët e parat Që i ka zbrit Muhammedit sallem Surja e nëvët e gjasht rad, E cila i ka zbrit Muhammedit sallem Në këtë surë e thot që i khulli islamu të imi e Në zonën e parë që e ka xhvit Allahu xhël dhe Muhammedi sallallahu alejhi dhe sellem, i ka treguar atij dhe kret atë në çka vin masa ati se çdo çdo që do të do më njoft, mu njoftu për Allahun te bareke وتعالى, nuk i mjafton vetëm një pjesë e mësimit, por është një pjesë tjetër e veprimtarisë njeriu të cila ja siguron atij ati ta çelni der. Që Allahu xhëlai ka bën me disa dyrë njoftimin me ta. Nuk mund është me një derë Pa tjetër me qële dhe edhe një tjetër Dera e parë cila është Dera e parë është i majë njohura Ajo është fillimi surës Këtëtë Allahu të barëkja vë të ala Ikë krabis me rabbi kelle dhi khalak Ledzo me emrin e zotit tanë I cili ka kryuar O dhe zërë metoda e parë cila ishte Ajo qka e banëm jo, çka e banë. Ligerimi, ledzimi, mësimi, hulumtimi I thoj në gjuhën e shëriatit e në nadarë Në gjuhën e ulemavit, thënë, e nëdharë, me shiku Me shiku a jetin, me shiku a didhin Me lidh, me bokrasim E kësë të më ra Kësa i thënë, qëfar i thënë në gjuhën e Kur'anit Ikra Që e këllë islamu të i mije Thotë ikra, që ka do më thënë në gjuhën Arabe, ikra Ne i thënë me ledhu Mirë po, buk falisht, gërëm për gërëm I bje me mledh Bra, ikra, i bje me mledh Nga se ti qka banë, ku ledhën janje tjetrors, janje tjetrors dhe formon fjali, pastaj formon ë uh, një tekst të gjatë e kështu me radh, pra ti kur lexon mbledh mbledh material. Andaj metoda e parë apo forma e parë se si njeriu njoftohet me Zotin e vëcila ose vëzërr, kjo është formë e madhe. Andaj na këtë rregull që ai përmendëm, ku i ka mori Ibn Qayimi, para ti ku i ka morr ulemat e muslimanëve, katër me dhëbot, para tyre sahabët ku i kanë morr, i kanë morr në Ikra ledo sa s'ka bos nuk i ka shpi foto. Ose për çdo rregull ka pru ose a jet ose ha dit. Pra me të lexuar ato janë njoftuar me Allahun te bareke ve te ala. Te Allahu jellole ikra bism rabbikalladhi khalaq. Ledo me emrin e Zotit tan i cili ka krijuar. Pra ledo çka lexohet por osni pjesë teater e cila nuk lexohet. Ara ata njeriu se në marr me lexim. Cile është ajo dhe zërë Pot një të në sure Allahu gjelën e ka të reguë Se njëriju nuk mund të muafru Nuk mund të me e kap Një piesë të një huris Për Allahu në të barë kjo të të tëla Pasë se realizon një element tjetër Dhe është ajo Ajeti fundit i kësaj sure Këtët Allahu të barë kjo të tëla Këlla la të tërhu Was gjudë u e këtërib Metoda e dytë Se si njëriju zbulon Nga një huria për Allahun Subhanehu ve Teala është wasgjud Bënë sejtë të ti Vakterib dhe afroho Dhe afroho Pro dhezër metoda e parë cila është Të ledzuarit E dyta Me bëhë sejtë dhe mua fruta Allahu të barëkeve Teala Kjo dhezër nuk ledzovët Pro një pjesë shumë e madhe Që neve do të theksojna Ojtë që nëse dëshirojmë Mirë më njoftë më Allahun të barë këvë të ala Nuk mi afton veç me ledzuhë Nuk mi afton veç me dëgjuhë Por qëfar duhet dhe zërë? Duhet me zbrit praktikisht Në fush, me sejgjde Dhe muafrut Allahun të barë këvë të ala Andaj do që i khuristam vë të imije Allahu i qel Robit Prej një hurive Dhe dijeve Për vet Allahun të barë këvë të ala Në përmjet sejgjdes dhe afrimit Argument Argument se në Kur'an Gjithmon kërkohen paralel dyje Dije, bëje Dije, bëje Vësë gjutë vë këtërip Tjetra, hadith tjetër nga uh, Pengamberi Alei Saratu Salam Adin që kanë gjeri ma në Bukhari ju Se thotë Allahu të barë kjo të në hadith kutësi Gjëjen më të më dashu Që unë ja ku mba Robit Me të cilën aje e zbatone Unë e du ata Tila ashtë Farzin Kër e krin farzin Unë e edu dhe i afrona Apo Vajzdon thot pengamber Ale i salatës salat ram Thot Allahu gjellola Vajzdon robin mu afruhe Deri sa ta duhe Tho qe i khlusa me dhe i mje E kur ta doje E njofton me vet vet Me diqka Shka se njofton vec me të lezume A e kuptove këtë pies O shumë e nënci vëzë Që neve hapim dritarët kuptimit Për Allahun Gjelle Gjellaluhu, për një huri të cilat s'kanë mundësi me u zbërthi me t'lezume. S'kanë mundësi me u zbërthi me t'lezume. Si zbërthejen, tu afru ka Allahu. Andajë Allahun Gjelle Gjellaluhu ka dhanë për nga mbërëve në afërsi, në vërsi të afërsis me Allahun Gjelluale ju ka qele dhe prej, prej, prej qëfarë? Para Njoh Uribe para Allahu te bareke ve teala. Cili e njef be kit pejgamber mosmirti jo. Allahu te bareke ve teala Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për sa ra suië, a pse ati i gazvit vetëm sheria ti dalluar nga pejgambert e tjerë? Jo. Ai takohet me Xhibrilin dhe kit pejgamber janë tako me Xhibrilin. Fjala e Allahut, fjala e Allahut, është e njëjta. Pra ai kur i thot la ilahe illallah, siguri i ka thënë Ademit, Nuhit, Ibrahimit, Musait, njëri i ka thënë la ilahe illallah duaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po pse ka dalue Pro ku dalot Për nga mërëve Për nga mërëve Për nga mërëve Ku dalot Me Me Afrim Nga anë Allah Të barë ke vëtë Pro tërësia për nga mërëve Kërejt e din Me një dos Saktumet përbashkët Allahon Pastaj ku dalohon Cëllë e ma afor A ti ma shumë I qelë Allah U qelën qelë alohu A në shiko për shumë Israjan dhe Mi'rajin Israjan dhe Mi'rajin Se si Allahu Gjellin Gjellin, ja ka zbatu Muhamedi së sellem Prej kësaj pjesë e wakterib afrohuti Që ta njëftojë Allahu në të barëkja vë të ala më shumë Qikë Allahu Gjellin Gjellin, kër e ka morë Muhamedi së sellem në Isra dhe Miraj dhe zëll Që ka ndodhë me ta? Që ka ndodhë me ta? Ka pa maspari gjdo qijel Se si atje ka rënd Krejt ato melache i binden Allahu të barëkja vë të ala Deri sa ja ka afruve, afur vëjtës Për çka ka ofrua lazer. Për çfarë ka ofrua? Që ai të njoftohet më shumë me Allahun te bareke وتعالى. Që të njoftohet më shumë me Allahun te bareke وتعالى. Andaj shoqë pëjgamberi Alayhi Salatu Wassalam thonte në hadith, "Law ta'lamuna ma a'lamu." Sikur ju ta dinni çka e di. Jo çimuni me dit, po kjo është form e çpreurit që njeriu më së e ndjek Muhamedit Sallallahu Alaihi Wassalam. Lo pengami Sallam thot, "Sikur ju më diçka çadijone." As ko mund si më diç, s'ka mundsi se se ti nuk e plotson shartin, cili shart? Nuk i afër Allahu subhaneh ve teala saxh Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Anë dalëzër, ka dy metodave, dy metodave shumë të rëndësishme. E para është leximi, lexërimi, msimi u lutimi, ekse me radh, mirëpo jet një pjesë e madhe e njohurisë për Allahun te bareke tuala, të kushtojë dalëzër në në sejdë. Në afërsi. Anë të eje një për shembull njerëzi, do këtu Sheikhul Islam te imi që ka përmend sahabët Abo ajo Eksiston një meselë të ulemat E cila quët A eksiston gjenerat e cila dim ma shumë se sahabët Teori Teoretikisht Osi meselë Ako dë një brez që ka arë ma sahabëve Me dit ma shumë se sahabët Shiko, Shekho Lusam të i mje Kuri ndangë të dy gjëra se një huri ja merët Nga ledzimi dhe nga afrimi Me Allah unë të barë kje vëtela Thotë sa i përket me të ledzume ka mundësi Ja, ka mundësi ma adhë më vonë Ma sahabeve në njeri cili Dhe ma shumë se sa sahabe Mirë po thotë Kaptinën e, e këtër i Ka mundësi Kaptinën e afrohu Afrohu Ka a, bansesh dhe për Allahun të barë kjovëtara Ketë kaptinë thotë E cila qelë shumë prejdo më thanjeve Këta së mundët dikush kërë kërë me emri Gradën e sahabeve E kërtu lëzë Se ato atë shumë jënë bindë Allahut Atë shumë janë në nështruë Me tërcenin e tërë Allahu Gjellë Gjellalu Sa që Allahu Gjellë Kazbita Jete Radhi Allahu Anhu Allahu është i knasë me ta ska, teksa, ska ku me mri njëri Përtej se me i than Allahu Gjellë Unë jam i klasë me tyje Ska ku me mri Pasaj normal e ta nërme zveti Dalohan mirë pa baza cilë a dhe zër Se sahabët ja u kanë shku dhe ja u kanë tejkalu njërëze Was gjutë wa këterim Andoj ti provoj e dhe zër me banë një dit një sahabës Provoj e një dit Teori kete dina Teori këtë tani më fol për sahabët, e, e, për historitë e tyre, për, për trimëritë e tyre, për guximin e tyre, ibadetin e tyre, eksëmra. Mirë po, provo me zbatuar një ditë për 14 orë të një sahabës. Më doptit pyetën. Për, për atëri do të jetë nivon me takvalluk. Shikosa e vstitëron, dëgjojmë. Kush më vstitëron? Pse se ata i kanë i kanë pastruar vetë, vetë të tyre me ushjud waqtarib. Afrohu dhe bëj sejtë Gjithashtu këtë mesele Në kuran dhe zërë shumë kjo Unë bëj marrë disa prej, prej ajetët E të regojnë se nuk është vetë mbledzimi Dhe dëgjimi Ajë cili qelë një rijut Një huri për Allahun të bareke vëtala Por është edhe është edhe afrimi me Allahun të bareke vëtala Në surën Eli Imran Kushtë dan me për cil Në labër cil Ajeti 118, 19, 191 19, dhe rinë fund Futallahu te bareke ve teala in fi khalqis semawati ve al-ard ve ihtilaf el-leil ve en-nehar la ayaten li ulil al-albab. Futallahu te bareke ve teala ayetin li chenna ayeti surres ali imran. Fortet ne krijimin e qijeve, edhe të tokës, dhe në ndryshimin e natës dhe të ditës, qijet, toka, nata, dita. Në kretë këto, ka fakte dhe argumente për njerëzit e menqër Kemi përmente, Libri Ibni Hibanit, kush është i menqëri? Ta një si këthejmë, po i dini se kush është i menqëri? Se i menqëri është termi cili keqëpërdorët me të madhe Apo i menqëri intelektuali, e kështë më radhë i zhuari Dhe je për të kje epitet gjdo të prishuri e njeri ju i cili nuk e njefës Allah unas për nga merin Alehi salatu e selam Qëka të të Allahu gjellu ala Për njerëzit e menjër Cilët janë ata Qëka në Kur'an vjen forma lidhse E ledhine të cilët Mo në menë gjithmonë në Kur'an Kër thuet këta të cilët Këta të cilët Kër të vjenë pas janë këta të para përmenjërri Qëta të Allahu gjellu ala Ka jetën këto për të menjërri të cilët E përmenjërin Allahun E ledhine jë dhgurun Allah Ata me përmendje në Allahut Ju zbresin prej informacioneve Dhe njëhurive të zemrës dhe të shpirtit Të cilat nuk zbresin me diska tjetër Më haman kjo shumë në nëndësi është e njëta U esë gjutë du e këtërip Vetëm kë ardë në forma tjera zër, Njëriju kër e përmendë Allahut Tha të subhanë Allah Elhamdulillah Njëriju i vjen në zemr prej njëhurive Shka si vjen me pa e thonë këta A në shikot të i përshimu sa dhikra kanar për pengamberi se sellem Pas namazit, në sabah, në akësham Tuhin në shpe, të dalë për shpije Apo tuhin gjami, të tuh dalë për gjami A janë rasi këta dhe zër? Apo i duën zemrës këto? Kërthu të i përshimu Bismillah, të vëkellë të alë Allah Me emrin Allah Kërën hinë në vojtore, penga vësëm në kamësue Me thamë Kërkoj mbrojtje, minel khupti, vel khabaith Për ejtën dytësirave, të shëjtanëve dhe shëjtaneshave Eksu me rap Këjtë të dhe zë përshka janë Për me mbrojt zemrën Nuk mjafton studimi Apo nuk mjafton një uria se ti e disit që kjojnë në vajtore Dhe sërë, shka problem Jo, ka problem Pa tjetër me mbrojt Me, me emrin Allahu të barëk e vajta Në të shiko Allahu gjelluarë Se sin këta jetë surë e li imran Surja N meditimit, leximit dhe përmendjes Allahu te bareke ve taala. Thad Allahu jelle wala, thëset përmëndin Allahun qiyamen, duke qenë këmb, wa qu'udan, duke qenë ul, wa ala junubihim, dhe kur janë shtrit. Dhe kur janë shtrit. Thad Allahu jelle jelaluu wa yetafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Dhe këta meditojnë për siatin, apo hulumtojnë në krijimin e qijevë dhe të tokës. Pra këta nuk janë ngaftu vëzërvesh me ledgjue, me dëgjue, me sudhjue, pa e kanë bashku mes, jë dhikuruën Allah, e përmendin Allahën, ullë, në kamë, shtritë, dhe paralel me këta, me dytojnë. Dhe cilë ish rezultati, shikoj rezultati, thëtë Allahu Tebare Kjeve Teala, Rabbena. Shikojnë kur anë vëzër, ajeti 191, Në mes fjallës Allahu Gjeli Gjelaluhu Dhe ata meditoj në kriimin e qeve të tokës Dhe fjallës Rabbena Ska kur gjonë mes Por asë të këtë përshimë Ata thonë Rabbena Ata e thanë Rabbena Jo Po është rezultat i natyrshëm Kër të përmendet Allahu shumë Dhe të meditoj për kriimin e qeve të tokës Njeri ju natyrshëm I qënë dhurt ka Allahu dhe thotë Rabbena O Zotë jo Natyrshëm këtë qënë Me thonë O Zotë Rezultati natyror që mosë kur përmendet qëm Allahu dhe të meditohet në krijimin e çajve tokës, çfarë dal në rezultat e dua. Lutet njëri. Pse se e merr vesh sa i madh është ai i cili ka kriju këtë. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Çka thonë këto të cilët kanë arrit me përmend Allahun shumë dhe me medituën në krijimin e çajve tokës, si sa dallohu thonë njerëz të menhur, thonë o Zoti jon, kët kët krijim se ke kriju kët. Apo Sa njëri u vëzër ka studiun këtë dunja Prej filosofave, shkenstarve, mjekve Kanë arrit ullume, ullume, shkenca, shkenca Por nuk kanë arrit me ndjerë, robbena O zotë jonë Për i kanë fanë vetës, o zotë jonë E kanë kan shpalë vetën, zotë Pra nëse njëri u vëzër ilmi se qënë të Allahu gjeli qelaluhu Ajo një loj gjehli i shminkuar dhe i njërë dhe i lirë Pa tjetër gjdo ilmë du të mena quë Këta Allahu të, Allah, të bareke vë të ala Rabbena ma khala këtëha dhe batilen O oh Allah nuk e këkriuar këta kot Subhanëke I madhje ti Shikoh rezultat Shikoh kjo natyrë shumë qish del Të e përmenjë Allahun Të meditu në krimi në qivë dhe tokës Subhanëke I madhje u Zot Tani këto do me thonjë Dhe zërka ju kanarë këtënve Kështu me reagua Nga përmendja dhe afrimi ma Allahu të bareke vë të ala Nga përmendja dhe afrimi me Allahu të barë kjo vëtala Thëkine adhebë nërë lutën o oh Allah Në ruaj nga zjarë i gjenimit Shkëllëzër, si dhe më ditëm Të menqurit, lezojnë, mësojnë, përmendin Allahun, lutën Kjo është lezër shkaj ka po pingamberi a.s. Ka lezër, gazbitë Kur'ani, ka mësu zahabët Mirë për cila konë rezultati lezër Me lutë, me dënej së Allahun të barë kjo vëtala Andë shiko për shembëll ka nxjerrë një njerëz i cili quhet që Ebubekri Siddiq radhiyallahu anhu. Por Sinaisha ka thënë, "Kikurtjanice Kur'anit, në Fatiha s'në vazhdon." Për ai çajt më të madh. Ça ndodhe Zorbeta? Po çka i vjen kria atina? Çka i vjen kokë Bubekut në zemër Ebubekrit Siddiqut, të cilin kur i tha pejgamberi Ali sallallahu aleyhi dhe sallam, Ajshë, "Thuaj ki, le dalë Bubekrit." Ajsha tha, "Ky ky sun lexojëja Rasullullah." Por çka ndodhë me Ebu Bekrin atë shumë që shtypje i banë, ledzimi Kur'ani qaj me qaj qatë shumë, një huri të cilat i kanë zbrit, prej anës Allahu të barek e vëtëala, me afrimin e ti të Allahu të barek e vëtëala. Andë dhezër, Shekhu lësëmë të mië, djetarët parati, dhe gjithë djetarët janë pajtuar, se dyjërt e ilmit për Allahu njën dy. E para, i krah, ledzoh, mëso. Dhe tjetra, afrohu, banë se i zhe për Allahu të bare Andajat të të cilët nuk afrojnë me Allahun Gjeli Gjelalu Ilmi tërë, quënë qëriat Gajru në efej, i pa dobishëm Gjdo ilm Qëka njeri ju nuk përfiton prej ti Iman Afrim me Allahun të bare kjo e tala Dhe mos njoj e të zotë i Gjeli Gjelalu A ilm nuk ojtë i dobishëm Nga mujmi mi thonë ilm Ka mund që si është ilm, shkenc Por nuk ojtë i dobishëm Dhe ka dalim Ilm i është Ilm, vet veti Dhe është veç ai që shkon në zemër dhe ban dobi te Allahu te bareke we teala. Veza kjo kurani ka ardhur ne shum ajete tjera, ne përcaktëshmëri të ndryshme do ti do ti përmendemi edhe shumë prej prej tyre. Ajo çtetra që duhet ta kemi parasysh të nderuar vëllezër është se ë uh, menjohen e emrave dhe cilësive te Allahu te bareke we teala njeriu njoftohet me kadern pra, e Allahu xhel xelal. Pra pjesa e parë është se njeri ju në përmjet njoje sa Allahu Gjele Gjelaluhu dhe e, emra dhe të ti e njef shëriatin, do t'i sjelë me disa shembuj dhe për te i kësa njoftohet me kaderin kaderi vëllëzor është që është jam maj komplikuar të kënjarëzit njërzimi ka shurët libra e libra që ka kaderi ndodhia, fatkecia andaj kanë shpik loj loj loj, loj gjeje tragedia nje keqe me t'godit, një smuje me t'godit Një vërshim më të godit, një tër tërmet e kështumeral Njërëzit në përskaj gjatë historis Shumë bre tërës dinë mi do në shpjegim kësaj Kitë kjo dhe zërka buron Se e kanë derën e mbyllur Ajo është dera Allahut e barë ke vëtjala të, të vetë mitë atë të cilët e dinë shpjegimin Qovë shpjegim detalë, qovë shpjegim burim orë E dinë pi ka vjenë, është atë së ti besojnë Allahut dhe pingam berit së sëllë e sëllëm A në dhe zërë me njohjen e emrave Dhe cilësive të Allahu të barë ke vëtala Njëri u njëftot me, shëriat, me shëriatin dhe me kaderin A të shikon e aditën e Gjibrilit Kër ka orë për nga beris e selëm Gjibrilit I ka thonë qëka është i mani Ka thonë në tukmine billa Ti besosh Allahot Pasta e ja ka njef Abo Librat Të tërguarit Melekët Dite në gjukimit Më funë që i ka thonë Në tukmine bil kader Ti besosh kaderit Qëfar ka deri, shërrihi vë khajrihi Edhe të mirët, edhe të keqit Të mirët i besojnë ketë Të mirët, kur ka komoditet Kur ka mirësi Kur ka rehatëi, zbavitje Thojnë elhamdule, a zotit mirën a ka than Por kur njëri ju bava faqot me vështirësi Me një smundje, me një skamje Me një loj Problemin se nuk ditë si shme zëgjit Atërë këtu vjena jo problematika e marë Atërë këtu vjena jo problematika e marë Atërë këtu vë shërri Thamse e ke keqja vjen nga krijesa Jën nga, nga krijusi Por takatin Ja jetë ja, Allahu të bareke Vëtë ala Këtu vëzër është një mesele Shumë në nësi Shumë në nësi Nëse njohja e emra dhe cizive Të Allahu të bareke Vëtë ala siguron njohje të kaderit Derin të lëndoz A është pa fund A i qe mëson e emra dhe cizit Të Allahot Me dylojt edhe me të lezume Dhe me të frume A i qelet këtë kaderit pra, A e demo komplet jo ja, shkomonzi. Dhe këtabllëzën nuk e ka kurkush. Pra njëojeën e Kaderit me detajet e tij më të imta. Pse ndodhi kështu? E pse ndodhi që ti? Për shembull, Ibn Xeuzi ka përmend Rahimehullahu njëra prej fotografive, shtetësuese të Kaderit me 10 fëmijë. 10 fëmijë me duk. Mira, krejta me vdes. Njerëzit nuk dinë shpjegojnë vëllazë. Dhe ju shkojnë për Allahun me ndime Së, së Kjo është prove madhe Apo, së prove madhe Dhe pasaj djetarë ka ndonë gjeva Allahu ta jep, të knaxësh me ta Zbavitësh me ta, lidhët zemra me ta, ta Në fundë ta merë Në thajnë ta merë Dhe, plët ka rasin historitës e të kam përmen djetarë Ka bëhë kufrë një riu Ka thonë se duat, Allah që kam a më, më mërë fëmijen Allahu në rytë Një riu ka nevoj për që ndrushmëri të imanit Të nuk ka mua vetin përkacimë Në ti mund është me dhamë Allah kur gjaunë Se jam të livrit, ama zemra copa apo Zemra, apo copa A ti shkasë me ndonë zemra për Allah A jo shkën të Allah Ani pse ti njëzë ju thu, mune mirë, po, së është problem Andaj dhe zërët përforcimi i zemrës Me gjërat të cilat ndohëdhen O shumë në nënësi Mirë po Njoja emrave cësive të Allahu Nuk i hapë të gjitha Sepse po atari vjeti me po hartën komplet Hartën komplet Kaderit nuk e sh Posë Allah u të barë kjo të halë Kjo dhe zër A hinkë të pengamert Komplet edhe para pengamertve Me lachet Para se me shku të pengamert Se dhe ata nuk i din dhe njëher Pra, ditjesht Ndodhë një rast Edhe ta është vinë të pengamberi Të cështë li do pengamert Pite i parë dhe të i funë Ja Resul Allah, pëse ka ndodhë kjo? Se di Për kjo pengamert ndodhë Pëse ndodhë Ja Resul Allah, që kjo? Shka boni Allah i tash? Se di Për me Allahu gjelluale me rast e ndryshme Se keti një robë Unë jam zot Ajo është zot, na në keti jena robë Shikon surën e lbekara Argument se Njëriju Po para njëriju të me leku Kor nuk e di këder një që kanë doz Asë mundet me e zbuluhet Shikon surën e lbekara Ne jemi kemi kalu këtë surë Po tani jemi në proces me Eme dhe si sitë Allahu të bare kjeve tjala A jeti të redhejt i surës e lbekara A jeti të redhejt i surës e lbekara Tashoron tije se sa meleku sdi per Allahun. Sdi. Po ata e pston nisen. Melekun dhe besimtarin e pston nisen. Ti e dheu Zot. Çka e pston? Ju çai di me zbërthi? Po do ti e dheu Zot. Çikun sulun elba qala ayat drat Allahu te barake ve taala wa, ta wa id qala rabbuka lil malaika. Kur Zoti jo i tha me laçeve. Inni ja'ilun fil ard khalife. Un jam te bon tok ni khalife. Një më këmbës Këtë cili ka me jetu në tokë Kalu e të gjallu fia me juf si du fia Thana për bandi kanë në tokë Këtë cili ka me bërë fesatë Shikur kërë reagim Reagim i, pa kuptim Shikur atë ta të këshin ditë Se njeri ju do të ketë rolit veçantë Ka me dollë për njërëzit mirë A këshin thonë qështu? Jo, po se dishit Pse? Pse ve kërion të ikanë Shikur këtë bërë fesatë Ta një dhe zërë para se me shiku se me lej, me lej A mund me para mundu dhe zërsa vjet më, Mija vjet kanë bëh mele, melekt Adhurim For Allah u gjele gjelalu Prej kër i ka kryuar Meleket Dhe për shumë a di dhe ka orë me mija Me mija vite I ka kryuar melek Kanë bëh melekt Pas një gjuna Dhe vjen një moment Allah u thotë jam të kryu një njëri Ketë kja adhurimi nuk ban dobi Me aqel pëse ja të kryu që ta Si ban dobi Ondaj për shkak të njëri për shemb, dy vjet i ban në, në Islam, këtë ti di thot. E di, edhe atë politika e kët politik. Po, po këtë Popa, di. Edhe ja nis me kallëzu, sot kam menduar s'u, mundohet me kallëzu, jona kishe, thotun e kam stazh në Islam. Me 1 vit e kanë bë burim me laçet, kur e ka krijuar Allahu njërin nga dhon, pse te krijon? Po mir, ku është ai ibadet? Ajo njoje, as boni dobi, a nuk tsheli diçka? Është një pijez vlezar. Tacin Allahu e ban me rop të tij, kur kusën e tsheh la tha. Kjo është të i përket me lalqeve, doa shofëm edhe ras tjetër, të për nga meri onale i salatës ram, i cilit i ka ndodhë në ndodhi, edhe këtë njërës kanët në orë, mi thamë, njërës salatës, ta është pikojë, se di, nuk i di. Pasta e lau, ma vonja ka kalëzue, pasaj saavë dhe kanë kuptu, si tamam, ta mamë, ta është e kuptu, disa priterja ngu të kështë më ralë, mirë po dhe zraje, që ka du të kuptujmë neve cilë ashtë e ka. Kalu e të gjalu fiha me jufsidu fiha Ve jesfiku dhima A pe banti dikan në toki cili ka me bofesad Dhe ka me dherët jakun Dhe gandano zot në të të të bëjmë madhrim Falënderojim Shprejim shendri Nukaddisu lëk Thëhem se jemi paprekshëm jetë Shkaj thë Allah u jellu ala Shkaj dhe zë Kala inni a'lamu ma la ta'lamu Gjithmonë sa do që robi ban adhurim Me lek është kriju për i dritë Si ban Allahot adhurim pandal Hitë si ban gjuna Allah u gjitha thot Une e di atë që ka ju se dini Gjithmonë Andaj besimtari duhet më shtrehu Gjithmonë dhe kjo Allah u di që ka ti Ska kër kush që e di Asë për nga merë Kur thejmë dhe zë për nga merë Më shkujë pasaj menja që A dhe ho gja një këtoa Zë pasaj mund është me një ka kategoria kësë duhet Kërë themi asë pengamere nuk e ditë një rasë me shpegu Mos flasë i motë, djetarë, ulema, hojëllarë Hi që kërë kësë mënët me shpegu ata Që të shumë i rasë nga pengamere ale i salatu e selam Pasaj edhe një rasë në të rinë fundë Mirë për po me lasë që qësh pështumë vëzër Si pështumë për kësaj pa dhije Kërë e krija Allah u gjelë A demë në ata së dishtë pëse për krijanë Thanë, kalu subhanëk La ilme lana illa ma Nësë këna ilmë, posë që ata shkëna kimësue Amo shumë së ta kimësue Shka mundë që njëri ju me kap ilmi në Allahu te bareke Inneke entel alimul hakim Vërtet tije i gjithdishëm dhe i urt I gjithdishëm pjesën shumë shkazdina Dhe i urt, pëse së ta i kimësue që ta Ti e di pëse së ta i kimësue E kështu mëra Kjo sa i përket dhe zërë me lekve Ndërsa sa i përket për nga mbarve Kjo meselja shumë në nësi Se ajo që ka ndodhë nga anë Allahu të barë kjevetala prej kadereve të ndryshme Nuk ka o mundësi asë pëngamberi me, me e shpjeguhe Ando dhe dhe shiko njëri unë, Allahu të gjele ka shpjegu, e, ka, e ka sprovu me ilmë që ka e di dhe ilmë që ka se di Shiko sprovu Allahu të gjele vala, ando njëri unë e ka ndëru shumë Ka dosh me ba me ta shumë E ka sprovu njarë me dije E ka dhonë dijen e ka dhonë që mere, kuptoje Dhe ki me këta sprovuhe Këtime këta së provohet Pas ta e së provohet me diçka që ka hitë se kuptoj Hitë se kuptoj A ka me than Po në nështrona A pa ka me than Ja, jo, une, masi se kuptoj une, kjo së ban A po së smunët Eksu në që ishtojnë për të njerëzi Masi se kuptoj une, s'ka mundësi Qikovez e rast I cili ka ndodhë pengamberit alej salatu e seram Njëri u nëse e përqe edhe i sorin e pengamberit Se se le me vëmendje Vëshgona ty Hyri e dalje Ka dal, ka ka hin, Me ka në shlidhë, me ka në së shlidhë Ekshtu në ratë, shëf gjëra shumë interesanta Shëf gjëra shumë interesanta Njëra për e i rastëve Ka shumë rastëve që për njënë sëram Nuk ka mujtë mizbërthi përshimë Njënë për i rastëve është rasti ajshës Kër e ka në akuzun der Me e mësa mështu kutu e të Shëpë ndodhë, pse ndodhë dhe mu me ma akuzu grujën Po pastaj, ndodhën zbritja disa preja jetëve Të si da ja të ja tregoj për janë samë Në përmitë së njarje Se të ti ka shumë munafika, rase për çark Eksumera Mirë po, fillimisht, goditja e parë Nuk e din të qka për ndodhë Po rast mëjë rëndësishëm se jajshës Ishte rajs, rasti i hudejbjes I cili rast, kam tha në djetarët është rasti i cili mësë shumëti Sahabët Në krye me pengamberin se sellem Ska në ditë zgjidje Z Me thon, që kjo po ndodh, se çkjo. Kjo po ndodh, për shemb, po shkojmë çtu, për çka çka, s'kam ditë më shpjegua. S'kam ditë më më shpjegua. Cili është rasti? Ne kemi, kemi përmendëm luftin e Hudejbis. Kjo është marrveshja që na ka bë Pejgamberi Alayhi Sallatu Selam me me mushrikët e Amerikës, Pejgamberi sa më shnis për Umra. Janë vesh me ihrama medine, me për në Medinë, më skuqur për Umra. Dhe kur mrin afër me një vend i cili quhet Hudejbi, pak para Se me shkun qabe I vinjë njërës nga I dhëjtarë të mejkës dhe i thënë s'ka me hi Ka qenë si një lich Ndërkomtar të, Në kohën e mejkës Se armiku Ma i madhë shka na e kena Si të vjene për qabe du të me lanë Pastaj A je banë umrën apo doala Shka do me ba aty Shlonë më sa një pratë vazhdojnë a mukan armic Pra te kam ba si një lich Si i lich i një ormësin e këtë. Ro pra, na mujna murrok derisa mu vro. Oma si të vinë Çabës guzon me projektim. Pastaj kur dal bi Çabës, bën atë. Kta e di shë Sahabet. Sot janë kon me kelish mbi tënë. Kur shkuën për Mekë me vau Umra, normal para asaj Çabandor, pa pando dhëzë tri lufta. Bedri, Uhudi, Ahzabi. E muni valla më nën domosasa njerëi aty ka shkuar, tash po vjen për Umra. Mir po njeriu kur vjen për Umra vlezë çka ndodh me ta. Ajo zhvesh pi armës Një një edhe pitesh Ajo zhvesh e lemo pi armës Ka vesht një ihram Një e, Një petëk bardh E cila nuk është ase qepur Ka shku për me bo omra A të dhe një s'ka omra S'ka omra Para asaj, pengamberi së sëllim Ju kështë e thanë sahabëve Na in shalla këne me bo omra Edhe këta sahabëve të këshin mojt men Na këne me bo in shalla omra Mi por pengamberi së sëllim Mukja u kështë e Detalizu sa Nga sedaaj nuk e ka pas Kretë hartën të qarë qar. Atëherë Në këtë mërrejshje Ndoj pe tronditje Sa që tronditën Edhe prej soaveve më të mdoj Si që është omër në Khattabi an. Sa që omër në Khattabi Thot Unë e kretë jetën Mas hudejbjes Që ka kam punu e kam punu me ishluj qëtë rast Para më në sa e ka një që ka bo Gabim Sa që e omër vë këtabit dhëtë, këtë jetën Mas hute i bjesë Unë e këtë që komponu e kam me shluj që ata Me ma falë Allah u që ata E që ka po që atë i? Ka ndodhë që gjallë dhe zërë Ka ndodhë një kaderë, sën e ka shpegu Edhe, në njëri ju është mësu Gjithë shka me ditë, pse Kër ndodhë dhishka shka, sën e shpegon Filon, ka mundës i ragon gabim Pastaj ta një jetën sën e lanë ata Që ka ndod Suhejl Ibn Amr dhe banë marveshje me pengamberin së dhe selim të një dhe zër për me kuptu sa e rang ka derin këtë rast shikosh ka shkun në pikat të marveshjes se në letekina me thonë sebe janë që dit pengamberin me veti pengamberin me veti së do shtu me pas as një lojsh uh, lekundi as dride këj pengamberin me veti atë për para një bërë shikot dhe ne, në marveshje shanë shkruun aje shkru në për jamësra i thot alirë redhon Hake Rahman Rahim. Levesh bismillah. Çkova duke on minyar eh, refuzim mi asaj qati e beson. Ka don ma anarifu Rahmanan wala Rahim. Ka don s'njovna Rahmanas Rahim. Shuye bismillah Allahumma. Po samfot shkruje bismillah Allahumma. Ne sallai dha banë çshto. Ama as Muhammed ezam nuk e dinte pse me bogë çshto. Nuk të Aja për e dinte pse. Aya zarba samë shkon, i thot shkruje bismillah Allahumma me emrin Ta ndo Allah Qekashe Arab të shtu e dini Me emrin ta në Allah Mala ta nuk dishtin kërgjë Tani E ka shu i daj Përfacu si i Arabve Me kellive, korejshve Suhejlim në Amr E ka shu i suhejlim në Amr Bajnë marvejshje Me Ta një pala tjetër Muh Muhamedi thot ma me sa Mshkuje Muhamedi i dërguar i Allah Muhamedi Resullullah A i thot Këshinje Resullullah Ok Allah zërë Trondisë e ma dha to ishin ploc sa habati nuk ishin ato tu prita ti me lut o do kishin bëu lufta kishin bëu nuk nuk i tut shikurguina tash ai thot ve jam fshinje rasulullah a mundesh bëu nam do vdese ti iki bën tre lufta je myt ke luftua kanë bërë zon pi shtëpie jeni rrok me ni dunya edhe aj tash thot ki sahabe qe i ka i besu muhamed s.a.s. muhamed s.a.s prano al meshkuf me fshin rasulullah ali u thot jo ja, valla jo se fshin kur Për që ta e më të jetu, se i e Rasulullah A i thotë fshin e Rasulullah A zërë, kjo është të gjithë që Allah I, i bjenë musliman E ka pru Muhammedin së sëllem E ka pru me një gjendit Se nuk ka dit me me e shpiku A tërë, për e nësëm E angazhë një sabit tjetër Thotë, ku ashtë e fshin vet Me dorë, se për e nësëm nuk ka dit me lecuhë E ka fshin vet Edhe e kalon prej Muhammedit të birit Abdullaut Që, si vjetë mu këth E në mëtë vinë për omra Si vjetë më këthi E në mëtë vinë për omra Tani dhe dhe filon kriza Tani dhe filon kriza Shkonë omër më khattabi Shkonë omër më khattabi Për nga meri së sëllëm Tani të i bimë disa skena Për me ditë që shporagon Kushe o meri? Merë agushtër Ka thamë për nga mësram Nuk e merë shëjtani një ruk Vëtëse Nuk e merë o meri një ruk Vëtëse shëjtani Ikë Ka thonë adith tjetër për nga meri, se sëllem, s'kun pa njerit me qëmë si o meri, kër e thot diqka e banë, kjo është o meri. Ka thonë tjetër adith për nga meri, se sëllem, nëse ka në metin tem, dikush që i frimzohet me dit pi për para diqka, është o meri, me dit pi për para, është o meri. Ka thonë tjetër adith për nga meri, se sëllem, me pas pas për nga meri, mas muhe, s'ka, po me pas pas i shko në meri. Amon, unë jam vullë e pinga mërëve Ta një mërë e këtë qëto performansë që e i ga Këtë të cilësi atribute Amon Khattavi i shkon Pinga mërë i sëllëm dhe i thot E les të bi rësulillah A si ti pinga mërë i allajtë? Ka thonë bella, po Ka thonë a nuk jena në haqt E ata më batil Ka thonë po Ka jena në haqt, atë janë në të kotën Në të kotë, në rrugën e të kotë Ka thonë, The Allah me denijetu, Fidinillah, Atër, pëse na me shlu pejmu në nëshmu, Për këta ma si janë batil? A që i ka thonë për e mësëm? Si qikot e një? Ska gjevab. Ka thonë, Inni Resulullah jëbë në të khattab. Ka thonë, Unë jam i dërgurja latë, O i birja khattabit. Ama gjevab, Pëse i të shkuj që to, Ska atë pengabeli së zëllë, Pëse po pranon ti me e fshi Resulullah, Ska gjevab Omer Khattavi Siglët, siglët, siglët Te Bubekri Shkoni i thot Te Bubekri A nuk ka pe nga meri Allahit A i thot po pe nga meri Allahit Thot po pse i ban këto Pse ka shkrujt Shkohet dhe zër Omer Khattavi ka arë në gjenjë Shka ka boki A tërë shka i thot Te Bubekre si dikot Për në dhe zër Debat mes Ebu Bebekre si dikot Njërit ma të meqëm këti ometit Ma të dishëm Ma dhurus Ma të pengamberi se zellem Me njërin Masa muhabbet që ta dy po bajnë nuk ka njerëz të tjerë shtollë zot. Dunja ka ecë me këtë. Çka i thotë Abu Bakr Siddiqut? I thotë ai është pejgamberi Allahut. Edhe i thotë ilzem gharza rasulillahi. Ka thon rri mas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Djetor kur kanë ardhur ti këpër ti shpreha ilzem gharza rasulillahi mbaju mbaju rrugës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E bubekrë si di ku e ka këpash po, apo doki, ki po do të fësirë Me pas pas po, e bubekrit të fësirë tjetër, ja kishë dhanë A mas ka Shë i ka thonë, pe nga meri Allah ta, shkoj mas, si di Pasun si di Kjo a këndë zëmë e madhja Pastaj, kur ka ndodhë prej të mirave që i ka pru kjo marveshje Se pe nga meri së se selim Në kohën shka ka po marveshje me këto dhët vite I ka thirë këtë dunjajë në në islamë i ka quhu heraqlit, i ka quhu persianëve, i ka quhu egjiptianëve, i ka quhu nabesinë, i ka quh nabesinë, habesha, ka quh krejt arabëve letra për me pronu islam. Pastaj ata vet kan ardh kan gërku, pikë mësom ka thon, na po do na mifshi do rregulla këtu. Tëse ata kan shku pasaj në favor të muslimanëve. Kurë kan nisë reagoë marrëveshja në pozitiv, veçëm xhomer khatov ja kan istu. Subhanallahu, domo edhe thot fjalën ti e tij të njohur de de bin hudaybiye de këtë që kanë punuar kanë punuar me laçat çat fjalë cila është ajo fjala kur i ka thonë anuki e pejgamberi allahut jo çe i ka thonë për khatabe me dyshim a jep e nga më po çish të spodim spodim e shpjegosh mëgo ma mua andaj dhe zot edhe pejgamberve ju ndodh që mos me ditë me shpjegue ni qadar tallahu te baraka we taala tani kthehemi në një ton tjetër ata peng, penga mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ne prezents me Ubekr Sidik quran al khattab. Mos fol me saubat tie, s'do nuk e kanë dit. kanë dinë shpjegimin e prizmen e Hudebius. Çka thua un dhe ti? Ash natyrsh me thon se di valla s'ta. Shum njerzi refuzojn ç's'them thon, se di jo valla. Ça po ndon botën islame nuk ka dhe zërmad me thon nuk e di jo valla ç's'ka mund drejt pun. Se ka deri në Allahu nuk e shpjegon çdo kush. Po ti mundesh me thon analiza, po analiza s'dalin. Amananam më su për çdo analist që as del e kanë kanë një shën analiza, çka i im lojla. Shumë e bëm një analist, ajo zdel, pastaj i bëm një pediatri për me mlu ata. Pastaj tjetra. O zë më mirë me thon, subhanaka la ilme lana. O zot i madi, ne nuk kemi ilm. Nëse kë i ka ndonë njerëz më të mirë se na, është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, Abu Bakr Siddiku, Omar ibn al-Khattabi. Andaj kan thon dietarët rregull se çështjet çështjet në vetveti ndodhin janë 3. 3, dhe më këtë e përfundojmë. E para, të ndëruar dhe zë, dhe kjo është përmendur në surën ë Al-Baqara, ajeti i borxhit, kush don me me përcjell, le ta përcjell, ajeti borxhit 282, ajeti më i gjatë në Kur'an, Allahu në këtë ajet, nuk kemi të ajeti i borxhit, i ka përmendur tri çështje, oj shumë rëndësishme. Çështja e parë është ilmi Allahut për ndodhinë e xherave. Shkala e dit e gjëra vështë Gjërat në vetë veti Veta to që shëgjistojnë Dhe treta Që shënë ato të njerëzit Që shënë ato të njerëzit Shiko fjallallahu të barë kevët e ala Thetë allahu të barë kevët e ala Dhalikum eksatu Indallahi Jo dhina jeti Thetë allahu gjelluar Ojeti së të keni besuar Kërë të mirë një borgj Shkrune Shkrune Kure keni e gjellin, saktimin, afatin, e kështë mëra Që Që më kanë më e ruqme Edhe më kanë më afër drejtsies Pasë e ka përfundu që duhet me shkrujt E me thyrë dëshmitar e kështu më rad Shikota një Allahu që i kanë ndra I kanë ndot qështjet Ndo ditë në tri pika Pika e parë Dhalikum eksa të indë Allah Më shkrujt borgji Osh më e drejt të Allahu Osh më e drejt të Allahu Pra qështet janë Në ilmin Allahu e para Në ilmin që shidi Allahu të barë kjo e tala Pas tajë Shkolla e ditian çysh janë çështjet qysh në vetveti. Çështja qysh janë çështjet në vetveti. Ka than Allahu te barekehu ve taala wa aqwamu li shahada. Dhe me shkruajt borxhin, është më i drejtë për me ruajt dëshminë. Nëse ka shumë njerëz për shembull kur mori mbort një arime tjetrën, hava do të qovë unit besoj tije. Hizmës kanë nevojë me me shkruaj. Pasi kur vjen me akti thot, "A çe ka ti kum dona?" Po ti me pas shkruajt s'kish ndodh këtë këtë problematik. Atë dhallahu që me shkruajt borxhin, a më i drejtë t'Allahu. Dhe ma e drejt për dëshmin vëtë veti Andaj këtu ka ndon e kua mulishe edhe Që është si të janë vëtë veti si janë Dhe e trejta Si që janë ato të ropërit Që ka të në lau gjellu ala Va edna e la tërtebu Dhe kjo është ma afor për juve Për juve që mos dyshoni A ti dhash 500, a ti dhash 600 Letra së rejnë Letra nuk rejnë Në këta jetë dhe zërë Alla u gjatë që do, që ka nda që është jetë Një të Allahu, këta kërkush të di Kërkush të di Ato që është të që shenë vedvejti Shënë marveshja u hodejbjës Me morëmi së shenë bu A i shkrimi, a u koni drejt A u koni drejt Apo si u kon Te ilmi Allahu të barë kërë të vëtala është diçka Kjo në vedvejti është diçka tjetër A jo që ka kanë kuptu sa abu do ketë e treta Tanivë vëzër Neve kër imsojmë emra dhe cësitë Allahu të barë kër ilmi i çështjeve të Allahut kur ti mëson em emrin e tisit Allahu xhele xhelalu e din se shumë gjëra çka i di Allahu ti si di. Nuk i di. Edhe ajo pjesa çka takon ti e më dit o shumë më pak sesa ajo çka ekziston te Allahu subhanahu wa taala. A do që me ndërtarët. Kto tri çështje vëllezër te Allahu ato në vetvete. Për shembull ato në vetvete vëllezër. Në për shembull e dim edh, diellin veç këta pjesësh që e shohna. Pjesësh që e shohna. A ka ka jo realitet vetveti ka realitet yjet yjet e ka realitet vetveti kanë qiellin në për shembë e shohmi një pjesë qielli pejgamberi sa më ka thon qielli 7 katu Qurani thon 7 semawatin -se 7 pal qiell ku janë sti 2 3 4 5 6 ti si shef ato ato kanë realitet vetveti ti si shef ato andaj çështet janë çështat e Allahu çështat vetveti dhe ajo çështë të na cilën na e shohna dhëzër Na pjesën shka e shofna O shumë e vogël Andaj që ka Allah u gjithë që ka tham Edna, edna e letër të ebu Kër e shkune ju dëshmien Osh maafër, maafër Që mos me dyshue Andaj që është e dhezer Kër njeri ju indonë në këtë kategoritë Si ka nda Allah u të barek e vëtala I ka më të leta që t'i analizon Dhe studion ato Andaj rëzimej Alizaratu si da ishtë e dhezer Kaptinat e emën dhe sisivit Allah u të barek e vëtala I ka dy dyjër. Dera e par Iqrabis me Rabbi kelle di khala Lëgjame e më në zotit të në cili ka kryuar Dera e dyt Wasë gjudu e wa këtërib Afrohu Apo bën sejzë dhe afrohu Allahu te Kjo qel, ilm të barekje vëtara Kjo qelë ilmë të madhë Kërti dhe zërë bjezë sejzë dhe du Subhana Rabbi el A'la O zotit jam Ti e majlarti i pasër nga zotmet Ti dush me prit këto Më më afruta Allahu Dhe me të ardhë ilmë Me ndje zemra, me ndje shpirti Dhe jo me th Subhanë rabbi e lala Alloj dove veç seja një një njëhet E pesa tjetër nuk, nuk të gjohë Nga shpecia, shpecia e ma Andoj kaptinja dy Dera e ilmit, e këra Ilmi i cili vjen nga afroju Të Allahu të barët e kjo të tala Pastaj rezultat, fryt, i mësimit Të emra dhe cizivit të Allahu të barët e kjo të tala Cili ashtë dy Njoja shëriatit Shumë e mërve është ti Pse Allah i ka bo 5 vakt Pse ka bo Ramazan Pse ka bo haq Pse ka bo zeqat se ka boharam zinan, se ka boharam rakin, se ka boharam thivin derrin, pse ka boh shumë prej harameve, kit këto i marr vesh se di sa i cili ka boh këto shumë i dishëm. Ma i dishëm se? Se çjiskosh. I parë dhe i fundit. Ma i dishmi? Allahu subhanahu wa dhe friti i dytë e msimëve të emrave të cilëve të Allahu te bareke tualla ndihmon, nuk ti çelket, ndihmon me kuptu kaderin. Ndihmon me kuptua Kaderi në Allahu të barëk e vëtëala E pjesën të pa kuptim të kaderit I dërzohë është Allahu Gjelalu jel Se e di se aji që ka banë me tyje është ma e khajri Sa ajo që ka ti mund është me bëmë me dhejten Ato të dy bëmë kaj i melgjëzije Ka të në disa predjetarve Si kur neve të në ishtë qel Kaderi Allahu të barëk e vëtëala E të në ishtë të shkruje që shpo do Nuk kish me zhet Por që ta që ka shkuit Allahu të barëk e vët Po du me mdo që këtë, që këtë, që këtë. Nuk ki zxedhë njëriju pos me e shkujtë ata, mirë po të editat, qka e ka shkujtë Allahu të bare kje vëtara. Por njëriju të mja qëllë, qësha ka shkujtë Allahu për ti, qësha dhe ti një fle shkujtë, qështë po do? Kish me thonë, jo lejtë qëta, qështë të shkujtë. Sa Allahu gjelluar e ka shkujtë, më smirtë. Kjo është vezër disa prejë, Alhamdulillah ne vdot vazhdoj na ende me emra dhe cicit Allahu te bareke ve teala, te cilat jane shum transhesishme per jeten e besimtarit e lushpe Allahu te bareke ve teala, qe zoti onjale jlalalu na mundson me msim nga Kurani nga hadithi peigamberit sallallahu alejhi wasallam, e lushpe Allahu te bareke ve teala, qe zoti onjale jlalat na mundson me msime emra dhe cicit Allahu te bareke ve teala, me jetuem me to ne jeten e perditshme me vdek me to, e lushpe Allahu te bareke ve teala, qe Allahu jlalalu muslimant qe dicen Allahu t ndihmon yetima te musliman Allahu t mushiron, aquulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru biruhu innehu huwal gafururrahim walhamdulillahi rabbil alamin